27. Daniels a főraktérben dolgozott, amikor a kommunikációs egységen keresztül megkapta az üzenetet. A biztonsági sávon érkező adást csak a legénység aktív tagjai foghatták. A kielzőre nézett, elhúzta a száját, azután odaszólt a közelben álló két embernek, akik az utasításaira vártak. – Folytassátok nélkülem! – Lemutatott a két sorban álló terraformáló gépekre. Ezekkel már úgyis majdnem végeztünk. Ellenőrizzétek még egyszer a leltárt, nézzétek meg, mindent rögzítettek-e. Hamarosan visszajövök. Megfordult, és gyors léptekkel elindult a kiárat felé. Az üzenetben az állt, hogy a legénység valamennyi kulcsfontosságú pozíciót betöltő tagja jelentkezzen a hídon. Az nem közölték. Talán csak gyakorlat, gondolta Daniels. Anyának szokása volt az ilyesmi, újra és újra ellenőrizni akarta, hogy a legénység tudja a dolgát, hogy az embereknek nem jut idejük lustákodásra. Daniels úgy gondolta, pár perc múlva visszatérhet a raktárba, és elvégezheti az aznapra beütemezett munka hátralévő részét. Nem stresszelt az időveszteség miatt. A Covenant úgy sem mehetett sehová, amíg ő, Jacob, Oram és Karin engedét nem adasztartra. Ahogy belépett a hídra, meglepte a többiek arckifejezése. kifejezése. Zsékob, a férje ott állt Tennessee és Faris a helyén ülő két pilóta között, és a konzol fölé kivetített hologrammot bámulta. A kapitány rá nem jellemző módon egy pillantást sem vetett a feleségére, amikor ő mellé lépett. Lehet, hogy mégsem gyakorlat? Töprenged Daniels. Az a fickó jutott eszébe, aki megpróbálta végrehajtani a szabotást. Nem sikerült neki, és azóta szigorítottak a biztonsági ellenőrzéseken, senki sem juthatott fel a kovenantra, aki nem rendelkezett megfelelő felhatalmazással. Amikor felfedezte, hogy örmester is jelen van, felgyorsult a pulzusa. Ha gyakorlatról lenne szó, akkor az őrmesternek a fegyvertárban kellene lennie, vagy valamelyik folyosón, esetleg a telepesek mély álomkapszulái mellett. Bárhol, de nem a hídon. Itt valami nagyon nem stimmel. Daniels beállt Jacob mögé, a vállára tette a kezét. A férfi egy pillanatra hátra kapta a fejét. Az ajkán megjelent egy röpke mosoly, de azután már is visszafordult az előtte, a két pilóta között lebegő hologramhoz. – Szia, drágám! – mondta. – Van itt egy kis gond. Talán nem is kicsi. A hangja olyan komor volt, ami ennek Daniels még sohasem hallotta. – Nincs itt semmi talán, kapitány – mondta Faris, anélkül, hogy felnézett volna a konzoljáról. – Már nem is az a gond, hogy nem lassít – hanem az, hogy gyorsít. Daniels értetlenül állt. Mi nem lassít? Mi gyorsít? Mi a fene folyik itt? Egy űrsikló kedvesem, elfogó pályán. Tennessee a kávboly kalapos nagy darab pilóta hangja éles volt, és ezúttal nem a tőle megszokott lassú módon ejtette ki a szavakat. Daniels nem értette. És mi a gond ezzel? Az, hogy a repülési terv szerint nem kellene itt lennie. Faris a balkezénél lévő kijelzőre mutatott. Az utolsó tehergép egy órával ezelőtt vált le rólunk. A következőnek 18.00-kor kellene érkeznie, a kovenant ideje szerint. Daniels a legközelebbi kronométerre nézett. A 1800 as időpontig még három teljes óra volt. Különleges szállítmány? Találgatott. Valami, ami korábban lemaradt, tudta, ilyesmiről szó sem lehet, de tenni akart egy próbát. A kommunikációs konzol előtt ülő áproft felnézett, megrázta a fejét. Ellenőriztettük a központtal, elvileg semminek sem kellene felénk tartania, és még mindig nem lassítanak. Tennessee úgy kezelte a gombokat és kapcsolókat, akár egy zongora művész a hangszere billentyűit. A tekintete ide-oda cikázott, a kijelzők és a hologram között. – Mi történik a legrosszabb helyzetben? – kérdezte Jacob kapitány. A pilóta elvégzett néhány gyors számítást. Belénk csapódik. – Azt egyelőre nem tudom, melyik részünkbe. Ehhez még túl távol van. De bármit talál el, ott robbanás lesz. Az áldozatok száma attól függ, kitartózkodik éppen az érintett zónában. Talán a legénység tagjait éri majd a csapás, talán a telepeseket, talán mindenkit. Az egészben csak annyi jó van, hogyha a telepeseket kapják telibe, akkor ők legalább nem éreznek majd semmit. Elhallgatott, azután komoran hozzátette. Ha viszont a művet találják el, a kovenant hosszú, nagyon hosszú ideig nem megy sehová, ha egyáltalán elindul még egyszer. Már megpróbáltunk kapcsolatba lépni velük, mondta Rix, Ápvort férje, a hajó kommunikációs tisztje. Danielsre nézett. Azonnal válaszoltak. Azt felelték, extra szállítmányt hoznak. Bármit kérdeztünk, mindenre volt valamilyen válaszuk. Talán igazat mondanak, próbálkozott Daniels. Fáriz dühösen megrázta a fejét. A sebességüket semmivel sem lehet megmagyarázni. Ezzel kapcsolatban is feltettünk nekik pár kérdést. Azt mondták, majd nagyobb ütemben fognak lassítani. A mutató megveregette a konzolát. De ez nem jön össze. Ha most azonnal elkezdenék a teljes lassítást, akkor is simán elhúznának mellettünk. Akárhogy is nézem, ezek, ezek szándékosan belénk akarnak jönni. Szóval, egy kamikáze menet? hátra hátrafordult, elkapta Lopé pillantását. Észesen vette, hogy az őrmester mikor került mögé. Úgy tudtam, a cég leszámolt ezekkel az őrültekkel, mondta Daniels. Hogy már nem kell tartanunk tőlük, vagy ez talán egy másik, új elmebeteg csapat? Lopé megvonta a vállát. Nem valószínű. Inkább arról lehet szó, hogy az előző bandából megléptek páron. Azok, akiket elfogtunk, valahogy túl nyugodtak voltak, túl könnyen vették a vereséget. Semmi kiáltozás, semmi tiltakozás. Most már értem, miért viselkedtek úgy. Azért, mert akkor már elindították ezt a folyamatot. Ha figyelembe vesszük, hogy az ügyük érdekében már többször is gyilkoltak, nem lep meg, hogy képesek akár mindenkit megölni a kovenanton, csak hogy leállítsák a missziót. Ezek tényleg őrültek. A pilótákra nézett. Tennessee állapodott meg a tekintete. Nem tudunk megmozdulni? Kitérni előlük? Tennessee komorarccal nézett vissza az őrmesterre. Ez nem egy szlalom szkif. Ez egy telepes hajó. Még ha lenne is rá időnk, akkor se tudnánk manőverezni. Perceken belül módosíthatnák a pályájukat, Nekünk meg órákra lenne szükségünk egy újabb korrigációra. Egyébként sem fejeződött be a rakodás, nem állunk készen az indulásra. A művet nem tudjuk aktiválni. Ha mégis megpróbálkoznánk vele, több kárt okoznánk benne, mint egy esetleges ütközés. Jó néhány telepest elvesztenénk menet közben. Nem, semmit sem tehetünk. Ide ragadtunk. Jacob az őrmesterre nézett. Milyen fegyvereink vannak? Gyakorlatilag semmi. Lopének a helyzet komolysága ellenére sikerült megőrizni a nyugalmát. Kézi fegyverek, M90-esek és hasonlók. Semmi olyasmi, amit egy másik hajó ellen használhatnánk, vagy amivel megállíthatnánk egy közeledő űrsiklót. Nincs semmink, ami elég nagy robbanó erővel vagy tömeggel rendelkezne. Danielsre nézett. És mi lenne, ha a földmunkákhoz szánt anyagokat használnánk? A nőnek szüksége volt pár másodpercre, hogy összeszedje a gondolatait. Van pár olyan eszközünk, amivel el lehetne érni a kívánt eredményt, de minden becsomagoltak, mindenen rajta van a biztonsági zár. Nincs időnk arra, hogy előszedjük és előkészítsük a cuccot. A pokolba valami nagyra van szükségünk, méghozzá azonnal. Valami olyasmire, amivel legalább annyit elérünk, hogy letérítjük őket a pályájukról. Jacob a feleségére nézett. Nem dobhatnánk ki pár nehéz gépet a raktérből? De igen, mondta Daniels rövid gondolkodás után. De csak akkor, ha tökéletes pozícióba tudjuk forgatni a hajót, és találunk valamit, ami hajtóműként használható. Pisztrángra lődözni egy felhőkarcoló tetejéről. Mormolt a tenesszi. Valami nagy, könnyen manőverezhető dologra van szükségünk. Danielsnek támadt egy ötlete. A Covenanton van két leszálló egység. Felderítésre, vészhelyzetre. Szerintem a cégnél senki sem vitatná, hogy ez a helyzet vészhelyzet. Még a pilóták is hátrafordultak, hogy ránézzenek. Kiküldjük az egyiket, elfogó pályára állítjuk. Teneszi a feleségére sandított. Ez működhet? A leszálló egység nincs akkora, mint egy teherszállító űrsikló, de talán elég méretes. Különösen akkor, ha maximális fokozatra állítjuk a hajtóműveit. Feris bólintott, de azután elbizonytalanodott. És mi van, ha az origátoson szükségünk lesz a leszálló egységekre? Valószínűleg egyik sem fog kelleni. Ha a kovenant egyszer leszáll, már nem fog ismét felemelkedni. Ha valami komoly helyzet adódik, még mindig itt a második gép. A hologramra mutatott. Ha nem csinálunk valamit, méghozzá nagyon gyorsan, ha nem állítjuk meg ezt a siklót, sohasem jutunk el az origa hatosra, és akkor teljesen mindegy, hány leszálló egységünk van. Akkor a saját felelősségemre... Jacob kisé megemelte a hangját. Anya! Készítsd elő a kettes számú leszálló egységet. Vészindítás. Nem sokat kellett várniuk a válaszra. A hajó mesterséges intelligenciájának hangja higgadt és magabiztos volt, mint mindig. Kettes számú leszálló egység vészindításra előkészítve. Helyes. Programozd be a röppáját. Elfogó vektor. Cél a közeledő űrsikló. Ezt nem tudom megtenni, kapitány közölte anya változatlan hangon. Tennessee káromkodott egyet. Ferris és a két fiatalabb kommunikációs tiszt megpróbálta megőrizni a nyugalmát. Miért, nem anya? kérdezte Jacob idegesen. Egy ilyen röppálya alkalmazása esetén biztosan megsemmisülne egy olyan felszerelési tárgy, amelyet kizárólag a kolonizációs projekt végrehajtása során lehet felhasználni. A villendiutani kolonizációs tanácsának formális jóváhagyása nélkül nem hajthatom végre a kapott feladatot. Csázd meg a villendiutani kolonizációs tanácsát! üvöltötte Jacob. Ha ezt az űrsiklót nem állítjuk le valahogyan, akkor nem lesz itt semmiféle kolonizáció, amihez tanács kellene. Hajtsd végre az utasítás. Vészhelyzeti felülírás. JC, kötőjel 21. Csend. Azután újra felcsendült a higgadt, nem emberi hang. Sajnálom, kapitány. Nem hajthatom végre a kapott feladatot. Amit önkér, az a kolonizációs projekt végrehajtására szánt egyik eszköz megsemmisülését eredményezné. Miközben Jacob dühösen és kétségbe esetten megpróbálta meggyőzni az igazáról anyát, Daniels odahajolt farishoz. Nincs időnk arra, hogy szemantikai vitát folytassunk egy kompjúterrel, súgta. Ki tudod iktatni kontrollját? Ferris átgondolta a dolgot. Direktben nem. Valakinek fel kell szállnia a leszálló egységre, hogy manuálisan megszüntesse a fedélzeti kompjúter és a covenant közötti kapcsolatot. Ezután szintén manuálisan be kell programozni az elfogópályát. Ez a programozás nem lehet olyan precíz, mint anya csinálná, de olyas valakinek, aki ért hozzá esetleg... Hé! Hey! Tenesszi meg sem várta, hogy a felesége befejezze a mondatot, felpattant az ülésből, és elindult a kiárat felé. Vigyorogva visszanézett, csókot dobott Ferisnek. Már is csinálom, drágaságom. Jacobra nézett, oda neki. Szólja az áramkörök királynőjének, takarodjon az utamból. Várj, Tennessee. Jacob egy lépést tett a pilóta felé, ám az már kilépett az ajtón. Átkozott bolond, mormolta a kapitány. Ha valaki végre tudja hajtani a feladatot, akkor az Tennessee, mondta Daniels. A gond csak az, hogyha ő a leszálló egységem van, és anya meggondolja magát, Esetleg úgy dönt, mégis végrehajtja azt, amire utasítod, és kiküldi a mondd meg anyának, semmit se tegyen. Adta ki a parancsot éles hangon a férjének. Mondd meg neki, hagyjon figyelmen kívül mindent, amit az előbb mondtál. Utasítsd, hogy ne foglalkozzon mással, csak a hajó normál funkcióinak fenntartásával. Mondd meg neki, hogy ne, inkább hagyd, ne is szólj hozzá, ne foglalkozz vele. Nem tehettek mást, Vártak. A hídon tartózkodók közül mindenki megkönnyebbülten vette tudomásul, hogy anya nem másította meg a véleményét, nem kínálta fel, hogy mégis végrehajtja a korábban kapott feladatot. Pár perccel később tenesszi hangja recsent elő a hangszórókból. Itt vagyok, jelentette. Bontom a leszálló egység és a hajó közötti kapcsolatot. A leszálló egység... Indulásra készen áll. Anya jól mondta. Ferisz a mikrofon irányába hajolt. Figyelj, ha valamennyi kapcsolatot bontod, nem fogunk hallani. Vetted? Semmi válasz. Azon kívül, hogy várnak, semmit sem tehettek. A holomonitort bámulták, az egyre gyorsító űrsiklót. Vártak és abban reménykedtek, anya tétlen marad, nem indítja el mégis a leszálló egységet, azt a leszálló egységet, aminek a fedélzetén ott volt Tenesszi. Fájdalmas lassúsággal perektek a másodpercek. Halk, morgó hangok hallatszottak a hídon. Lopé fontolóra vette, hogy riasztja a teljes biztonsági személyzetet, de aztán úgy döntött, mégsem teszi meg. Felesleges lett volna készen behelyezni helyezni őket, amikor semmit sem tudnak csinálni, semmiben sem tudnak segíteni. Ki tudja, talán éppen ők estek volna pánikba, már pedig a rettegő emberek hajlamosak arra, hogy kárt tegyenek magukban vagy másokban. Jacob jobbra húzódva figyelte a konzol fölötti holó megjelenő adatsorokat és ábrákat, szemmel tartotta a közeledő űrsiklót szimbolizáló jelet. Megtehette volna, hogy kiválasztja valamelyik ablakot és kinéz, de ennek sem lett volna túl sok értelme. Ha a sikló olyan közel kerül hozzájuk, hogy szabad szemmel is látni lehet, akkor már úgyis mindennek vége. Ferris időnként megpróbált kapcsolatba lépni a férjével, de hiába erőlködött. Tennessee semmire sem válaszolt. A pilóta végül hátrafordult, Danielsre nézett. Tennessee hajlamos arra, hogy őrültségeket műveljen. – Mit gondolsz? Ugye nem olyan bolond, hogy manuális vezérléssel kiviszi a leszálló egységet? – Nem – felelte Daniels, de ő is képtelen volt szabadulni a gondolattól, hogy Tenesszi esetleg úgy dönt, berepül a leszálló egységgel a támadó űrsiklóba. – Nem, ilyesmit biztosan nem tenne. Egyébként is – tette hozzá bátorítólag – ismered őt. – Ha ez lett volna a szándéka, biztosan elmondja. Úgy se bírta volna magában tartani, nem igaz? De, igen, ez igaz, felelte Feris megkönnyebbülten. Nem elég, hogy bolond, még büszkén ki is tűzné magára, a bolond vagyok feliratot. Nem, nem, igazad van, programozni fog. Csak ennyi, átprogramozza a rendszert. Daniels elmosolyodott, bólintott. Igen, biztos vagyok benne, mondta, és közben azt kívánta, bár csak Teneszi megtalálná a módját, hogy kapcsolatba lépjen velük. Remélem tényleg tudja, mit csinál, mormolta Jékob. Ebben a menetben csak egy lövésünk van. Ha nem jó a pályaprogram, ha nem jó a hajtóműszekvencia, vagy bármi más elszúródik, a leszálló egység elszáguld a sikló mellett, és akkor nekünk annyi. Végül elérkezett az a pillanat, amikor Feris erőltetett közömbösséggel bejelentette. A leszálló egység elindult. Minden szem a pilóta előtt megjelenő holóképre szegeződött. A szimbólumok egyértelműek voltak, az egyik a közeledő űrsiklót jelképezte, a másik nagyobb pedig a kovenantot. A nagyhajótól elindult egy harmadik kisebb jel, ami nem lehetett más, mint a leszálló egység tennessee még mindig nem sikerült kapcsolatot létesíteni. Hol a pokolban vagy már, te nagy ronda bolond? Daniel szívverését felgyorsította az izgalom és a félelem. Hirtelen bűntudata támadt, azután ismét rémület áradt szét benne. Honnan a pokolból szerzünk majd ilyen hamar egy másik pilótát? Elment. A kommunikátor hangszórójából érkező hang hallatán a hídón tartózkodó Kis hián összerölkezte örömükben. Nem sokkal később egy ismerős alak jelent meg az ajtóban. Tennessee erősen zihált, szakadt róla a víz, az arca vörös volt, de a szeme izgatottan ragyogott. Ferris iszonyatos önuralomról tett tanúbizonyságot, sikerült a helyén maradnia. Daniels biztos volt benne, neki ez nem menne. Megcsináltam. Tennessee alig vette észre Jacob válveregetését, előre csörtetett, lerogyott a konzol mögé, az ülésébe. Elég trükkös dolog volt, de minden rendben lesz. Ha esetleg mégsem, mondta Jacob egészen halk hangon, a túlvilágon megkereslek, és a szart is kiverem belőled. Tennessee csóvával emelte a kezét a konzol fölé. Lehetetlen kapitány, nem ugyanazon a helyen fogunk kikötni. A feleségére nézett. Mi a helyzet, drágám? Feris hálát adott a sorsnak, hogy nem özvegyként fog megérkezni az orige hatosra, de már is tovább lépett a munkájára összpontosított. Közelít, mormolta. Nagyon szoros lesz. Talán annyi is elég lesz, hogy a leszálló egység súrója őket. Talán ezzel is meg lehet változtatni a pályájukat. Jacob feszülten nézte a kijelzőket. Tudta, hamarosan vége lesz a feszültségnek így vagy úgy, de vége lesz. Örülhetünk, hogy ilyen gyorsan jönnek. Olyanok, mint egy lövedék. Most már nem ámódjukban az irányvektor módosítása. Mivel semmit sem tehettek, csendben figyeltek. Valamennyien tisztában voltak vele, ha a leszálló egységnek nem sikerül keresztezni a sikló pályáját, másodperceik lesznek arra, hogy reagáljanak a kovenantot ér találatra. Még mindig nem lehetett meghatározni, hogy a lövedék hol, melyik részen fog becsapódni a hajóba. Ha esetleg a híd közelében, akkor mindennek vége, megsemmisülnek, és a többiek, a többi szekcióban tartózkodók sem gondolhatnak a mentésre. Daniels közelebb lépett a férjéhez, átölelte a derekát, hozzá simult. Jacob egyetlen pillanatra sem feledkezett meg a helyzet komolyságáról, de így is képes volt rámosolyogni a feleségére. Az űrben, a kovenant közvetlen közelében éles fény villant. A jelenség csupán egy pillanatig tartott. A közeledő űrsikló és a kifelé tartó leszálló egység sebessége is nagy volt, ütközés esetén mindkettő apró darabokra robbanhatott. A keletkező törmelékmező nem lehetett nagy, a silánkok és maradványok nem okozhattak kárt az orbitális pályán keringő kolonizációs hajóban. Hirtelen megéreztek egy enyhe hullámot. A vibrálás végigfutott a hajó testén. Tenesszi keze a konzolján száguldozott, megpróbálta kideríteni, mi történt, milyen következményekre lehet számítani. Az ütközést követően valahogy egyben maradt egy jókora fémdarab. A mérete és a sebessége alkalmassá tette arra, hogy léket üssön a kovenant burkolatába. Az irányából arra lehetett következtetni, hogy valahol a nyolcas számú raktár környékén fog becsapódni. A részlekben aktiválódtak a zsilipajtók, az érintett rész elválasztódott a hajó többi részétől. Anya a feltett kérdésre azt válaszolta, hogy a sérülés nem jelentős, a lékmérete elhanyagolható, a javítás néhány nap alatt elvégezhető. hátra hátradőlt az ülésében, a tarkójára tolta a kalapját, a nyaka mögött összefűzte az ujjait. Hosszan, mélyen felsóhajtott. Mellette Feris idegesen felnevetett. A hídon tartózkodók hasonló módon fejezték ki megkönnyebbülésüket. ülésüket, egyedül Zsékob nem lazított. Figyeld a helyzetet, anya! Adta ki az utasítást szigorú hangon. Készültségi fok, magas. Egészen addig, míg belül vagyunk a Szaturnusz pályáján. Értettem, kapitány, felelte a mesterséges intelligencia nyugodt hangon. Készültségi fok, magas, folyamatos helyzetelemzés. Rix elfordult a konzoljától, végignézett a többieken. Válaszoltak. A siklóból. Mondta. Közvetlenül az ütközés előtt. Deniálsz a többiekkel együtt érdeklődve fordult a kommunikációs tiszt felé. Rögzítettél valamit? kérdezte Jacob. – Mit mondtak? Riggs a konzoljára nézett, a tekintete bizonytalan volt. Valami értelmetlen zagyvaságot. Annyit, hogy oh, Ó, dél! ismét a társai felé fordult. Tudja valaki ez mit jelent? Tennessee a fejét rázta. Feris a vállát vonogatta. Egyiküket sem érdekelte különösebben a szó jelentése. Megkönnyebbültek, hálát adtak a sorsnak, hogy még élnek, de úgy gondolták, ideje folytatni a munkájukat. Csak Lópiőrmester tudta, mit jelent az öngyilkos küldetése induló Sikló pilotáinak utolsó szava, de nem érezte szükségét, hogy elmagyarázza a társainak. Miközben elindult, hogy ellenőrizze a csapatát, a biztonságiakat arra gondolt, lesz még idő, hogy elmondja a többieknek, mit tud az eszellős fanatikusokról. Egyelőre nem ez volt a legfontosabb.